Att finanskrisen slår hårt i de allra fattigaste länderna- där verkar de flesta vara överens om. Då ställs följande fråga på sin spets. Hur solidariska är vi i den rika delen av världen- med de som lider mest? Välkommen till Ekonomi i lördag. Jag heter Britta-Lena Ekström. Yes, I'm disappointed because. We are small and vulnerable economies. Really, the civil society perform a very important function in terms of helping farmers as well as other marginal groups. It was very clear that all the countries could find money when the banks were in crisis, but money for development issues is going down. Uh, also from the general public, if there's an emergency The public is still very generous, but for everyday giving they have other expenses and they have less money coming in, and so their everyday giving is going down. Först hörde vi Anselma Morgan-Rose. Hon står i sin lilla skärmutställning på mässgolvet i Älvsjö. och Hon är missnöjd med att den brittiska biståndsorganisationen Oxfam har dragit sig ur sina ekonomiska åtaganden för hennes organisation som arbetar för små bananodlare i Karibien. Det civila samhället är viktigt för den här småskaliga ekonomin, säger hon. Joe Caren representerar en protestantisk lobbyorganisation i Europa för bistånd. Hon konstaterar hur snabbt bankerna fick ekonomiskt stöd när de krisade. Men att det inte går lika lätt att få pengar till utvecklingsprojekt. Och det gäller också vanligt folk, säger hon. Vanligt folks vilja att skänka pengar, det går ner bortsett ifrån insamlingar vid stora katastrofer. Bengt Westerberg, ordförande i Röda Korset och Sven Elander från Forum Syd som är en paraplyorganisation för bistånds- och utvecklingsorganisationer. Ni är mina gäster i Ekonomiekot lördag idag som alltså spanar efter solidariteten i finanskrisens spår. Först, vad säger ni om de här vittnesbörden från Älvsjö mässan? Är det någonting du känner igen Bengt Westerberg? Generellt kan man nog säga att det är alldeles uppenbart att eh, solidariteten med andra människor andra länder minskar i kristider. Det, det tror jag gäller generellt. Sen kan det där tas lite olika uttryck. Vissa organisationer kanske tvingas dra ner på sin, sitt stöd mer än, än andra. Men generellt så, gäller, så är det en sanning. Det tror jag är. Och vad har du sett av detta under det senaste året? Ja, mest hört faktiskt ifrån alltså oron som finns ute i de länder som är biståndsberoende på olika sätt. Att de känner av att biståndet krymper. Så jag tror att den bild hon gav där är ganska representativ. Och där det gäller folks vilja att skänka pengar, du är ordförande i Röda Korset. Vad har ni noterat där? Det är en mer splittrad bild. Jag kan inte säga att vi, vi vet egentligen inte idag hur krisen kommer att slå men om man tittar historiskt på vilka erfarenheter vi har så är det en, en splittrad bild. Det finns både de som säger att när finansiella kriser av olika slag inträffar eller ekonomiska kriser så minskar biståndsviljan eller givarviljan. Men det finns också de som säger att man snarare drar ner på eh, ny tv och sådana saker men är beredd att ställa upp solidariskt under kristider. –och de där två faktorerna finns, spelar säkert in i alla sammanhang. Vi kan inte i Sverige, åtminstone inte i Röda Korset– –se någon tydlig effekt av den ekonomiska krisen än så länge. Är du förvånad över det? Nej, egentligen inte. Vi vet att bägge de här faktorerna spelar in. och Vilken som väger tyngst, det får vi se. Men Sverige är ju, även om vi också är drabbade av krisen– –så är vi i alla fall internationellt perspektiv relativt förskonade. Så att jag tror inte man ska räkna med några stora effekter i Sverige. Vi borde kunna skänka. Absolut, och många gör det också. Sven Lander, vad säger du om, om, om det här att Oxfam har dragit sig ur det här projektet just i Karibien? Är du förvånad? Det låter ju tråkigt naturligtvis att de har tvingats göra det. Och jag är inte så insatt i just naturligtvis det här fallet och hur Oxfam har tvingats prioritera. Men generellt sett så är det ju så att det är faktiskt de fattigaste länderna som har fått betala det allra högsta priset för den här finanskrisen. De människor som har allra minst skuld till att krisen äger rum. Um, och vi har ju sett siffror nu på att, att upp till 90 miljoner människor kan halka under fattigdomsträcket bara i år. Uh, beror vi detta om... på, kan man säga, vad säkert, uh, att det beror på finanskrisen? Det är ju fruktansvärt svårt att beräkna såna här saker och man får väl ta alla sådana siffror med en stor nypa salt, men... Världsbanken hävdar att, att på grund av finanskrisen så kommer ytterligare 90 miljoner människor att halka under fattigdomssträcket i år. och Man pratar om kraftig, eh, kraftigt många fler spädbarn som kan dö av undernäring och sjukdomar och så vidare. Man pratar om att många av millenniemålen nu är i fara, eh, ännu större fara än de var innan finanskrisen. Så att vi har en otroligt allvarlig situation och jag tyvärr får jag nog säga att på den, på, på den höga politiska nivån i världen så har man inte lyckats hjälpa de här fattigaste länderna tillräckligt mycket ur krisen. De har fått väldigt lite stöd av de rika länderna som har möjlighet att hjälpa. Jag har ju framförallt tittat då på, på bilateralt stöd och multilateralt genom Världsbanken, valutafonden och de här stora ekonomiska flödena som går via regeringar. Och där så har de fattigaste länderna fått faktiskt otroligt lite pengar enligt våra beräkningar. Men samtidigt finns ju de som säger att finanskrisen slog ju inte i de fattiga, har ju inte påverkat de fattigaste länderna i första hand utan den rika delen av världen, det är där vi har de finansiella institutionerna. Ja, fast all empiri tyder ju nu på att, att det faktiskt också drabbar de fattigaste otroligt hårt. Det var ju under en in, ett inledningsskede som man egentligen inte visste vad som skulle ske. Men när vi, ser, vi har ju sett nu hur alla ekonomiska flöden... Alla resursflöden till fattiga länder har, har minskat ganska kraftigt. Till exempel biståndet har minskat inte så jättemycket men har minskat en del. Vi har sett hur, hur handel minskar. Vi ser hur de här pengarna som migrantarbetare skickar hem som ju är en jätteviktig inkomstkälla och viktigare än biståndet i många länder. Hur de här eh, flödena minskar. Eh, och En konsekvens av det blir naturligtvis att, människor, att fattigdomen ökar i de här länderna. Jag menar ju att, att, att rika länder och framförallt de länder som, som har en, en skuld till att krisen uppstod också har ett ansvar att hjälpa de här länderna, också våra politiker. Det, det är jättebra att man, att, om det nu är så som, som Bengt säger, att, att den stora allmänheten, den breda allmänheten i Sverige fortsätter att, att ge pengar så tycker jag att det är eh, fantastiskt bra men som, alltså politikerna har ju ett särskilt ansvar eh, dels att bygga upp system som gör att hindra framtida kriser men också faktiskt att hjälpa dem som har drabbats av krisen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de här pengarna som ges genom privata bidrag till olika organisationer är ju en väldigt liten del av det totala biståndet så det kan ju inte kompensera nedgång till exempel i ett offentligt bistånd på något sätt utan det kan göra att organisationer som Röda Korset kan fullfölja sina program men de det hjälper så att säga inte upp den allmänna nöden det gör det inte. Men Sven Elander, vad menar du mm. saknas från de politiska ledarna som ju träffas typ kvarten nu för tiden för att försöka lösa problemen i världsekonomin? Jag skulle säga att det stora problemet här är det att de fattigaste länderna inte har en tillräckligt stark röst vid de här förhandlingsborden. Vi har ju sett efter krisen att G20-länderna snabbt eh, seglade fram som den stora arenan där frågorna skulle lösas. De 20 största ekonomierna. Och där ingår ju flera starka utvecklingsländer. Men i G20 ingår bara ett land till exempel från Afrika, det är Sydafrika. Det är ju inte ett av de allra fattigaste utan de allra fattigaste finns inte med. Eh, av de här tusen miljarder dollarna som man beslutat om att, att pytsa in via internationella institutioner, framförallt IMF, då är det faktiskt bara ungefär 3% som går till de 60 fattigaste länderna, det har vi räknat på. Detta problem har man ju identifierat analyserat. Ja. När kommer det till handling tror du? Alltså, jag hoppas ju att man ska kunna hitta nya finansieringsmekanismer för att hjälpa de här länderna. Alltså, jag tror att bistånd är bra men det, det räcker inte på långa vägar. Och jag, jag vill säga en sak. En av de här två kommentarerna vi fick från Älvsjömässan det var en kvinna som jämförde med det stöd som man har gjort i bankerna och som gick ganska snabbt att mobilisera. Och jag vill nog ändå säga att det går inte riktigt att jämföra det och säga att ett alternativ hade varit att ge pengar till de fattiga länderna. Därför att det var viktigt också för de fattiga ländernas del att man räddar de finansiella systemen i de rika länderna. Och de pengarna kan man nog räkna med att i huvudsak få tillbaka i alla fall i den erfarenheten från tidigare finansiella kriser att det här är en... Slags utlåning från staten kan man säga till, till banksystemet. Men hade man inte gjort de räddningsaktionerna då hade även de fattigaste länderna varit mycket värre ut idag. Sven i landet, jag vill komma tillbaka till det här med de fattiga ländernas inflytande i de här eh, stora institutionerna IMF och Världsbanken. Eh, vad tror du krävs för att de verkligen ska få ett inflytande och ska få plats i ledningarna för de här? Det är viktigt att säga att det faktiskt har skett en stor förändring här och det är ju att G20 har seglat upp som den stora och viktiga arenan för internationellt beslutsfattande och så var det inte innan finanskrisen så tidigare så var det ju G8 dels med de här gamla forna ekonomiska stormakterna ja, naturligtvis Världsbanken i IMF har ju funnits länge och där dominerar ju de forna ekonomiska stormakterna i framförallt Europa och USA men vad som har hänt är ju faktiskt att flera av de stora utvecklingsländerna, Kina, Indien, Brasilien, Argentina, finns med på banan på ett helt annat sätt. Eh, vilket jag tycker är positivt. Jag tror att man kan fråga sig varför blir det så? Jag tror att de liksom helt enkelt har trängt sig in och det, det finns inget val idag. Man måste ha med de här stora ekonomierna. Men vad, vad jag saknar det är ju de här fattigaste länderna som hotar att kanske bli än mer marginaliserade nu. Vad skulle de bidra med? Jag tror att de skulle bidra med att, att helt enkelt ge en bild av hur situationen är i de länderna och kunna föra, föra fram talan, alltså föra talan för väldigt breda befolkningsgrupper som faktiskt bor i de här länderna och som har det otroligt svårt. så Jag tror att besluten skulle bli bra och mycket bättre ur ett globalt perspektiv om man har med alla synpunkter, även de fattigaste. Jag tror inte att man kan liksom lösa det på något annat sätt. Vad säger Bengt Westerberg om det? Jag delar ju hög grad den här synpunkten. Det vi talar om nu är ju egentligen inte bara den här aktuella ekonomiska krisen utan det är det långsiktiga. Och även om den här krisen slår hårt så vill jag säga att det ändå är en västanfläkt jämfört med den kris som hotar om vi inte kommer till rätta med klimatfrågorna. Och där är ju en av de, en av de många internationella åtgärder som krävs det är Insatser för att få igång utvecklingen, anpassningen till de klimatförändringar som inte kan undvika hur mycket vi än gör idag i de fattigaste länderna. För där gäller samma sak, att det är de rika länderna som står för utsläppen, som står, för klimat, står bakom klimatförändringarna, men det är de fattiga länderna som blir lidande. Så det här är ju inte bara ett, ett problem för dagen, utan det här är ett problem vi kommer att leva med under årtionden framåt. Ja, i den utvecklade världen så tampas vi med arbetslöshet och förlorat köpkraft. Det sa IMF-chefen Dominik Strauss-Kahn, en av tumviktarna på biståndskonferensen, där han pratade där i torsdags. Och så sa han att, att för utvecklingsländerna så är krisen en fråga om liv och död. Och det var ju flera av de här talarna som pratade om det, att det handlar inte bara om arbetslöshet eller inte, det handlar om, om livet eller döden. Så, är det så allvarligt? Ja, så är det i allra högsta grad. Eh, det gäller som sagt både den kortsiktiga krisen och de kriser som hotar framöver. Att det är en miljard människor ungefär, det vi brukar kalla för the bottom billion på engelska. Det är de som drabbas hårdast av alla kriser oavsett vad, hur kriserna ser ut. Men är det då inte konstigt att inte det finns en större vilja att vara solidarisk idag när vi nu vet det här och vi vet det mycket mer än vad vi gjorde tidigare på Tack vare media som... som framförallt är det ju en enorm klyfta mellan ord och handling. Alltså I högtidstalen så säger man ju ofta att nu ska vi ställa upp, nu ska vi ge ökat stöd till de fattiga länderna och sen gör man det ändå inte när man kommer hem. Vi har många exempel på hur man i internationella överenskommelser och internationella högtidstal har sagt precis rätt saker. Då vet man vad som förväntas. Men sen händer det inte särskilt mycket. Så att det är det som är det stora problemet, den här klyftan mellan vad man säger och, och vad man faktiskt gör. Jag hörde på Jeffrey Sachs som har besökt Sverige många gånger men han var här och fick kunskapsskalans hederspris häromdagen. Och han understryker ju det här att det krävs inga enorma uppoffringar av den rika världen för att få den fattiga världen på fötter. Alltså för att avskaffa den extrema fattigdomen utan lever man upp till de löften man ger i högtidstalen då räcker det. Men har den här Absolut. finanskrisen lett till att vi i den rika världen som faktiskt har drabbats mer eller mindre, vi har skakats om i alla fall, har vi blivit mer självupptagna? Än vad vi var tidigare. I varje fall tillfälligt har vi ju blivit det. Det är ingen tvekan om det. Det har vi blivit även om det skulle kunna vara i och för sig bra mycket värre. Vi skulle kunna se att länder liksom sluter sig som man gjorde inför, alltså under depressionen. Alltså den typen av saker. Vi har ju åtminstone sett ett internationellt samarbete. Men vad jag skulle säga... I allt det här negativa så skulle jag ändå vilja lyfta fram någonting positivt och det är att många av de här nya förslagen som jag nämnde här på till exempel hur man skulle kunna få fram mer pengar till de fattigaste alltså de här reformerna av det internationella systemet eh, kampen mot skatteparadisen, nya regler för lån, alltså de går ju att diskutera idag på ett helt annat sätt än vad som var möjligt för bara ett år sedan innan krisen därför att i en, när allting går bra då vill ingen diskutera alternativ men när det börjar gå dåligt, när man ser att systemet knakar i, i grunderna, då går det faktiskt att föra upp de här frågorna på dagordningen. Ja, vilka nya tag och grepp skulle man, skulle man vilja se just mot bakgrund av det du säger? Att när det är kris, det är då det är dags för att vara kreativ och hitta på nya sätt. Alltså, jag modeller. skulle vilja se att man på allvar till exempel såg till att fattiga länder faktiskt kan ta in skatteintäkter och på sikt blir oberoende av bistånd, att man täppte till hålen i de här systemen och skapade en, en internationell organisation som enbart... En institution som enbart skulle hjälpa fattiga länder att få in skatteintäkter från skatteparadis. Eh, jag skulle också vilja se att man gjorde saker för klimatet på ett helt annat sätt än vad man har gjort. För att nu har vi faktiskt ett gyllene tillfälle att, att bygga om systemen nu, nu när de knakar. Eh, satsa de här stimulanspaketen som man satsar nu på grön utveckling, på förnyelsebar energi, eh, på kollektivtrafik. Istället för att pytsa in pengarna i, i den det gamla vanliga bilindustrin och den typen av traditionell verksamhet. Och den här chansen håller, på att, den håller vi på att missa faktiskt. Vi ser hur de här stora stimulanspaketen i nästan alla länder går in i traditionell industri och inte till förnyelsebar energi. Det tycker jag är ett stort misslyckande. Bergt Westerberg, du har ju bakgrund som politiker och minister. Vad, vad är din erfarenhet av kriser? Hur många bra lösningar kommer man på just tack vare att man genomgår en kris? Det kan säkert födas en och annan bra lösning under en kris men jag tror ändå att de bästa lösningarna de, de växer fram över tid så att säga. Krislösningar visar sig ibland inte hålla långsiktigt och det finns ju en hel del idéer om hur man ska till exempel klara finansieringen av de här klimatåtgärderna, alltså anpassningsåtgärderna. I Norge har man kommit med ett uppslag som innegår, utgår ifrån att man ska sälja utsläppsrätter och behålla en del av pengarna för stöd till de allra fattigaste länderna. och Jag tycker att det är ett sådant alternativ som borde prövas i de här internationella diskussionerna, till exempel i Köpenhamn några veckor. Och det här är, är brottom faktiskt. Vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att någon ska bli sittande med svarte petter utan vi, vi har några viktiga år framför oss nu. Vi ska lyssna på en annan röst från den här biståndskonferensen i Stockholm. Chanta Devarajan som är Världsbankens chef ekonom för Afrika. Well, I think there's certainly much more uh, rhetoric about harmonisation, about cooperation by the different donors and uh, everybody else. But I think the key solidarity that we need to do more on is not just necessarily the donors harmonizing among each other, but harmonizing with the country. And I think there we have a long way to go. You know, one of the things that we try to do a lot in the World Bank is to say, when we give aid to a country, we don't impose our own system of budget management, of procurement. We use the country system and we try to strengthen that country system. Now, That's a correct thing to do but it's a hard thing to sell to voters in the donor countries. Det blir för mycket retorik menar Chanta Devarajan givarländerna ägnar för mycket tid att samordna sina insatser istället för att komma överens med mottagarländerna. Världsbanken tvingar inte på mottagarländerna sina modeller och system för budget till exempel utan försöker förbättra deras system som ibland är korrupta. Men det är ju inte alltid så populärt hemma i givarländerna sa alltså Världsbankens chefekonom för Afrika. Vad säger ni? Har han gjort en ja, riktig analys? Det, det tycker jag och framförallt så är det oerhört intressant att höra detta från Världsbankens chefsekonom därför att Världsbanken och IMF har ju ofta försökt att trycka på sina system på de här eh, utvecklingsländerna. Så att de här signalerna tycker jag i grunden är väldigt positiva. Mm. Jag håller ju med om att signalen är positiv. Sen skulle jag säga att Tyvärr så är det fortfarande så att kanske Världsbanken lite mindre men IMF fortfarande har en allt för hård attityd mot många av de länder som man, som man lånar ut pengar till och vi har ju titt, gjort är Det inte med... nödvändigt då. Det är naturligtvis nödvändigt att ställa krav på länderna många länder är ju korrupta, bryter mot mänskliga rättigheter, demokrati och så vidare, men eh, den typen av krav ställer ju inte de här institutionerna på att man till exempel ska vara demokratisk eller eller leva upp till mänskliga rättigheter utan kraven handlar ju om Precis vilken ekonomisk modell de ska ha och hur hög inflationen ska vara och budgetunderskottet och det så att säga kärnan i en demokrati. Till sist så skulle jag vilja fråga er vad ni säger om jag påstår att de senaste, det senaste årets alla toppmöten är ett uttryck för solidaritet. Är det det eller är det bara en nödvändighet? Jag tror mer att de är betingade av krisen. Alltså att man är angelägen om att lösa sina problem på hemmaplan och hoppas få lite hjälp utifrån i de rika länderna. Mm. Nej, jag håller med Bengt. Jag tror att, att det handlar om att man har insett mer och mer att vi måste lösa problemen tillsammans globalt. Vi kan inte lösa dem nationellt. Och det är bra att man träffas? Det är bra att man träffas. Det är bra. Sven Elander från Forum Syd, Bengt Westerberg från Röda Korset var gäster i Ekonomi Ekot lördag.